Taina. Când doi oameni stau de vorbă mai îndelung și mai grav, orice și-ar spune devine taină. Când cel de-al treile apare, taina e trădată. În singurătate, taina încetează. Complexitatea ironiei. Esența ironiei e triplă. Minciună, adevăr și secret. Ironia este o minciună care vrea să spună adevărul sub masca secretului. Prin îmbinarea lor în ironie, aceste trei mari categorii îndeplinesc o funcție absolut paradoxală în raport cu însăși ființa lor adâncă. În loc să vrea să treacă drept adevărată, minciuna ironistului aspiră să pară ceea ce este, adică minciună, autoreflectându-se și autonegându-se în același timp. Totodată adevărul apare nu în afara circuitelor înșelătoare ale minciunii, ci ca un conținut negativ al înseși minciunii care își relevă propriul caracter mincinos. De remarcat că ironia este formal totdeauna afirmativă, iar substanțial totdeauna negativă, încât încercând o definiție în termenii cei mai generale, am putea spune că schema teoretică a oricărei ironii o constituie folosirea lui da cu înțelesul de nu. Mecanismul ironiei ar rămâne comparativ simplu dacă n-ar interveni și cel de-al treilea factor, secretul. Ironistul spune da cu înțelesul de nu, adresându-se parcă unor inițiați, căci nici o clipă el nu dezvăluie codul conform căruia da devine semnul lui nu. Este unul dintre motivele pentru care nu odată. Ironizații înșiși nu înțeleg ironia al cărei obiect sunt. Cu toate acestea, sensul secretului în ironie nu este acela de a închide posibilitatea de șifrări, ci, din potrivă, de a o deschide. Masca secretului pe care o poartă ironistul este într-adevăr o mască, dar una transparentă. În spatele ei însă nu aflăm un chip adevărat, ci unul mincinos, dulce, amabil, surzător și mai ales politicos, atât de stânjenitor, de obsecvios, încât, printr-o specială dialectică a bunăvoinței convenționale, se recunoaște singur ca acru, grosolan, cinic și brutal. Esența tuturor paradoxurilor, de la cele mai filozofice până la cele mai concret sociale, se concentrează în ironie. De aici, inextricabila ei complexitate. Ironia este un labirint semantic al transparențelor, în care foarte mulți se rătecesc, fără măcar să știe. Locurile comune, ar trebui mai degrabă să ne înspăimânte decât să ne amuze. În ele se pot descoperi, cum a demonstrat-o Leon Blois, adevăruri teribile, profeții care fac să se clatine stelele. Numai spiritele superficial inteligente râd de banalitate. Naturile profunde resimt uneori fascinația ei fatală, așa cum victima poate fi fascinată de călău. Cine meditează asupra locurilor comune, rezistând ispitei facile a jocurilor paradoxale, nu poate să nu-și dea seama că ele sunt abrupte și primejdioase ca o misterioasă prăpastie. Ipocrizia dusă cu rigoare matematică până la capăt poate deveni un drum al sfințeniei. Ca o replică dată lui Molière s-ar putea scrie o dramă intitulată Sfântul Tartuf, având drept erou pe ipocritul perfect. Ipocrizia adevăratului Tartuf rămâne mediocră, plină de fisuri și incoerențe. Ca și minciuna derivată de fapt din ea, ipocrizia e în primul rând o problemă de semantică existențială. Să-mi fie iertată invenția acestei expresii foarte rebarbativă și abia în subsidiar una de morală.